Розділ Поки ми підлітали до транзитного кільця, Дат усе владнав з керівництвом порту. Шатлам заборонено стукуватися з транспортами без попереднього узгодження. Але Дат подбав про дозвіл і підробив сигнатуру капітанського потоку, щоб оплатити штраф за відсутність попереднього сповіщення про запланований політ. У порту нічого не запідозрили. Ніхто і припустити не міг, що транспорт матиме такого складного бота, який у потоці видаватиме себе за людину. Я точно не знав, що таке можливо. Шлюзи були несумісні, але Дат розв'язав цю проблему, затягнувши шаттл у порожній, призначений для лабораторії, модуль. Він посадив нас, наповнив модуль повітрям, а тоді відчинив наш шлюз. Я підвівся і поніс тапан назовні до виходу в головний відсік. Комфортмех пішов за мною. Коли я зайшов і поклав тапан на платформу, медсистема вже була готова. Навкруги дзищали дрони. Я став знімати з жінки взуття та одяг, слухаючи через потік інструкції медсистеми. Колиська закрилась навколо тапан, а я сів поряд із платформою. Тапан лежала непритомна. Медсистема протримає її в такому стані, доки не завершить оцінку і не почне працювати. Біля мене літали два медичні дрони: один рушив до плеча, другий став тикати в рану на боці. Я на них не звертав уваги. Прилетів більший дрон. Він ніс сумку тапан, її закривавлену куртку та мій рюкзак. Дат показав мені зображення з інших дронів у шатлі. Четверо людей, які лишилися тут, були живі, але непритомні. Дат відрядив дронів, повідтирати мої рідини та кров та пан і все простерилізувати. Він уже стер пам'ять бота-пілота і видалив дані системи безпеки. Окрім того, Дат не вимушено з керівництвом порту, підробивши потокову сигнатуру одного з мерців. Я дивився, як дрони завершили роботу і полетіли. Тоді Дат знову запечатав шаттл і відправив його у зворотній політ за визначеним маршрутом на Раві Гайрл. Його посадить бот. На борту знайдуть купу жахливо поранених людей, але всі будуть вважати, що ті самі перестріляли одне одного, доки вони не прийдуть до тями і не розкажуть, що сталося насправді. Хоча, можливо, вони не захочуть розповідати, як допомагали викрадати людину. У будь-якому разі ми матимемо час утекти. Я запитав Дата, звідки ти знав, що робити? Хоча вже й сам знав відповідь. Він теж розумів, що я знаю, але відповів. 179 серія з лету та занепаду місячного святилища. Комфорт-мех став біля мене навколішки. «Я можу чимось допомогти?» «Ні». Медичні дрони взялися за мене і стали витягати застряглі набої. Я протікав на частісіньку підлогу медсистеми ДАТ. Анестезія мене знерухомила. «Як ти дізнався, що я один із мехів кар'єру Ганника?» – спитав я. Бачив, що ти виходиш із підземки на тій ділянці. Більше там нічого немає. В архівних базах не лишилося згадок про кар'єр, але люди досі переповідають одне одному страшні історії про нього. Якщо ти дійсно вільний і не отримував наказу туди піти, то й з імовірністю у 86% з'явився в кар'єрі Ганника, бо був одним із мехів, що працювали там». Я йому повірив і сказав «Прибери свій захист». Він так і зробив. І я вірвався через потік у його мозок. Поряд зі мною був Дат, він боявся пасток. Але я знайшов модуль контролю, відключив його і повернувся у своє тіло. Комфорт-мех відхитнувся, гулко хряснувся на підлогу і вражено на мене поглянув. «Іди звідси», – сказав я. «Більше мені на очі не навертайся. Якщо ти когось скривдиш на цьому транзитному кільці, я тебе знайду». Він невпевнено зіп'явся на ноги. У повітрі вітали дрони «Дата», вони стежили, щоб комфортмех нічого не пошкодив, і вели його до дверей. Він вийшов за дронами в коридор. Через потік дати я бачив, як Комфортмех підступив до головного шлюзу, а коли спрацював замок, вийшов на транзитне кільце та да, стежив, як мех іде через шлюзову камеру. Я гадав, ти його знищиш. Надто втомлений та накачаний, щоб відповідати, я послав у потік заперечний сигнал. Комфорт Мех не мав вибору. Я вимкнув його модуль контролю не заради нього самого, а заради чотирьох комфортмехів із кар'єру Ганика, які без наказів чи директив добровільно пішли в м'ясорубку, щоб спробувати врятувати мене та інших уцілілих на копальні. А тепер вилазь на сусідню платформу, сказав дат. Шатл скоро приземлиться, а нам ще треба знищити багато доказів. Коли пан прийшла до тями, я сидів на платформі медсистеми і тримав її за руку. Мої рани підлатали, я витер усю кров. Набої, які в мене влучали, та енергетичний шар моєї зброї наробили в одязі дірок. ДАТ виготовив у рециркуляторі новий комплект. Це був стандартний одяг команди ДАТа, тільки без логотипів. Штани з численними герметичними кишенями, сорочка з довгими рукавами та коміром достатньо високим, щоб сховати мій порт введення даних, і м'яка куртка з капюшоном. Усе або темно синє або чорне. Я скинув закривавлене дрантя в рециркулятор, щоб рівень утилізації відходів лишався нейтральним і дату не треба було підробляти логи. Та пан насторожено кліпнула. Um. протягла вона, стискаючи мою руку. Через ліки в неї був посоловілий погляд. Що сталося? Вони знову спробували нас убити, пояснив я. Довелося тікати. Ми повернулися на транзитне кільце на кораблі мого друга. Очі та пан розширилися, коли вона все згадала. Дівчина здригнулася і пробурмотіла. «Виродки!» «Ваш друг не збрехав. Він віддав мені ваші файли. Я витяг чіп пам'яті та показав тапан, що кладу його в кишеню її куртки. Я вже перевірив прилад на жучки та віруси. «Цей корабель скоро полетить. Викличте Рамі та Маро, щоб зустріли вас у зоні посадки!» «Добре!» – вона почухала вухо. Я простягнув їй синій потоковий інтерфейс. Один із дронів Дата знайшов його в кишені Тлейсі. Тапан хотіла вставити його назад у вухо, але завагалася. Вони будуть дуже злі. Ага, будуть. На мою думку, всі шалено зрадіють, дізнавшись, що Тапан жива. Ніхто не злитиметься. Вона знову кліпнула. Вибачте, я мала послухати вас. Ви не винні. Тапан вигнула брову. Здається, навпаки. Це я винен. Тоді ми обоє винні, але нікому про це не скажемо. Вирішила Тапан і вставила інтерфейс у вухо. Я швидко пройшовся ділянками корабля, в яких щось робив, аби переконатися, що все стоїть на місці. Тут вже побували дрони Дата, вони випирали закривавлений одяг та пан і так простерилізували всі поверхні, що будь-яка спроба зібрати докази стане невдалою. Хоча Дат і так не збирався лишатися, коли почнеться розслідування. Нам слід було якмога швидше звідси забратися, але Дат вважав, що він передбачив будь-який розвиток подій. Я почав витягати інтерфейс комунікатора, який дав мені Дат. «Це теж треба знищити. «Ні, лежи собі. Можливо, колись ми знов опинимося в зоні дії одне одного». Медсистема вже простерилізувала себе і видаляла записи про зміну моєї конфігурації і терміново травматологічну допомогу нам стапан. Коли жінка вийшла з душу, я чекав на неї. Дрони летіли за нею слідом, стираючи будь-які ознаки її присутності. «Я готова», – сказала Тапан. Вона засунула свій старий одяг у сумку. Тепер на ній був новий комплект. Погляд лишався трохи посоловілим. Ми вийшли вдвох, і шлюз закрився в нас за спинами. Я взяв на себе камери в зоні посадки, а Дат зайнявся записами камери безпеки у своєму шлюзі, видаляючи інформацію про те, що ми тут були. Ми зустрілися з Рамі, Маро та рештою їхньої групи в перекусній за межами зони посадки. Рамі повідомили, що вже купили квітки на пасажирський транспорт, який вилітав за годину. Усі раду привітали тапан зі сльозами на очах та нагадуваннями одне одному, що її не можна надто сильно стискати. Я порадив їм не говорити про те, що сталося на публіці. Рамі повернулися до мене і дали валютну картку. Ваш друг Дат сказав, що це непоганий спосіб з вами розплатитися. Точно. Я засунув картку у герметичну кишеню. Тепер усі дивилися на мене, і я почувався трохи незатишно. То ви вже йдете? Запитали Рамі. Я вже придивився для себе вантажний транспорт, який мав летіти в потрібному мені напрямку. Якщо пощастить, полечу за хвилину після них. «Так, мені варто поквапитися». «Можна вас обійняти?» Маро відпустила тапа і поглянула на мене. Ем, «Я не відскочив, але всі зрозуміли, що відповідь заперечена». Маро кивнула. «Гаразд, це для вас». Вона обхопила себе руками і стиснула. «Мені пора», – сказав я і пішов далі торговельним центром. Дат уже вилетів, і зв'язок з ним ось-ось мав обірватися. «Бережи себе, знайди свій екіпаж». Я відстукав у потоці подяку, бо якби спробував щось сказати, це звучало б тупо та емоційно. Я не знав, чим займатимусь тепер. Чи доводитиму свій план до кінця? Сподівався, що все проясниться, коли дізнаюся, що сталося на кар'єрі Ганека, але, можливо, подібні осяяння трапляються лише в медіа. До речі про них. Перед вилітом мого наступного транспорту варто завантажити якнайбільше нових матеріалів. Мандрівка буде довгою. Кінець. Текст читав Рік Санчес.